-o spusă, iată, gen. Așa cum se termina anul, orice lucru frumos durează puțin, în închiere avem alături de noi pe actorul, pe regizorul, omul care de fiecare dată reușește să surprinde acolo toate activitățile și nu numai atâta, ci să le până și pe... Să-i și în general să promoveze ideea de cultură. A realizat și un clip dedicat celui care a fost doctor porumboiu și ne bucurăm că este un om care pozește numai din magalia, pentru că trebuie să nu uităm niciodată în memoria celor care au semnat ceva pentru noi. Uitarea este cel mai groasnic, lucru care se poate întâmpla în unui om în timpul vieții sale. Vă imaginați cât de dureros este? Cine-i strigarea numelui de Anichita? asta ne de după. George Șerban, George Shevan, actorul George, Shevan, George, Shevan, George, Shevan, George, Shevan, George Stimate doamne, stimați domn, măi copii, Păi dacă vine Crăciun, nu trebuie să ne veselim. Da. Și am o mare rugăminte. E foarte ușor să aflaudați de acolo din scaune pe cei care vin aici și le trebură uh, mâinile, picioarele. Dar haideți să încercăm un cântec pe care îl cunoașteți cu toții și cei mici și cei mari. Eu. Moș Sîn de la feliți să fii bineți, moșcrăciu, moșcrăciu, mă să mă opresc Moș Crăciun Acum sosește Niciodată N-ar viții Moș Crăciun Moș Crăciun Vă mulțumim! Jeff. De obicei Recitam Acum să vă spun o poveste de Crăciun. Am absolvit facultatea de telecomunicații la patru am dat în facultate la 42 de ani la Seval. Acolo am întâlnit o pereche extraordinară. Ionel și Mărioara, ce poveste. Ionel un bărbat frumos, extraordinar, bine făcut. Mărioara o fată drăguță, era o pereche cu numai împovești pe Dar totul a fost când era un lucru, la un fapt. Ionera al nostru, când vorbea, avea un defect. De exemplu, când zicea Mărioarei, Draga cu mine, cât de eu te iubesc." Vă dați seama cum se simțea fata. Ionera un an, Doi ani au trecută. mama m-a mai arătat fotografia, ești frumos, ești, vezi bine, tot, totul i am arătat și notele, dar când ne-am duce la ei, ce facem? Uite, am găsit un medic. Și s-a dus la medic. Nu, doctor, mai rigorat. Trebuie să ne căsătorim și Oleg al unde are un defect de diții. spune Oleg ceva acolo. Domnul, doctor, eu tot vorbesc să fac. Doctorul Walter, s-a uitat la el dragun meu, vino peste două săptămâni, locurile sunt rezervate, vine-te două, două. Peste două săptămâni, apare une no, so cu marioare, dintr-o că am susit. Pară, domnul meu, imediat, apasă pe bâtona, sora, ei, duci, domnul, do, lau. 235 Sora Soraia părduși Două butoane, unul verde unul roșu Domnul Butonul roșu Vin eu Butonul verde Vine doctor, Vine sora. După O săptămână știi mai bine, domn profesor Dragul mea. Domnul, ce se întâmplă cu el? Domnul profesor are un defect de dicție. Profesor și lucru. Domnul doctor vorbește așa. Și, păi cred că s-a întâmplat. Ea îmi trăiește. Ceea Că tot noaptea asta de vis a fost bătută, îți o și eu. Am alte cuvinte în schimb. Am plăcut puțin chirpul ăia să o acordize. Doamne! Și-a dineare tot așa. Înce-i yana în vătrânul kale-i din am adus S-a născut Mesia Domnul nostru Iisus Ninge Ia Ninge Ninge Ia Peste un brad Din Ianuar De ce an de ce-i se Lasă treacă, că nu de obiț, Lasă că vine altul. Am... E un os mic, milenar și însiada albe de În te ajung. Tot copii pelumi și spum. Într-o noapte de frage, venit venitul. Într-o noapte de venit, Chitara mea precum pian uh. și... Acum o să vă invit e Să vă invit Să puteți să vă invit Aceste fă, m -a, m -a, m -a. minunate tablouri Această minunată expoziție colectivă Să vă întâlniți cu sunt celor care Și-au adus aceste poete Pictate lângă dumneavoastră Să urmăriți această maestrie A doamnei Iara Băgeanu Și Mulțumesc încă o dată mă mulțumesc și mulțumesc copiilor că au fost foarte convinți. Nu cred că ați simțit că au fost copii astăzi în sală, până afară de clipa în care i-ați ascultat recitând. Vă dorim sărbători fericite, totiile timpul din lume și începând de săptămâna care vine, vă mai aici la Cercul Unitar-Mangale și așa urma astea La mulți ani Sărbători fericite!